Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública. Hola, Eli, com estàs? Molt bé, bona tarda, i tu? Molt bé, estem eh, a l'entrada de nova pantalla, la nova exposició, al Palau Robert. És, eh, és molt perillós perquè està fins a setembre, i la gent podrà dir, uah, setembre, eh, això queda molt, però no, eh? No queda tant, no queda tant, i a més, pel que puc intuir, eh, val molt la pena venir el més aviat possible i veure aquesta expo que fa tan bona pinta. Nosaltres ara entrarem, tenim la sort que tenim aquí els tres comissaris que ara es presentaran i farem una petita passejada i eh, doncs, anirem parlant amb ells eh, perquè la gent que ens escolta per la ràdio ens doncs, pugui fer una idea de què és el que veurà, sense no fer moltes spoilers perquè al final tampoc cal eh, explicar tot. Us presenteu, si plau. Hola, sóc Marc Angrill, eh, soc director de Lúdica, potser em, eh, us sona d'això el meu nom i bé, sou algun dels tres comissaris, no sé si... Al mig en tinc una altra. Jo sóc el Joan, eh, també sóc cofundador de Lúdica, sóc periodista, quan bueno, els tres de fet són periodistes, i res, em dedico sobretot a la comunicació cultural. I tinc aquí el Albert. Jo sóc l'Albert Garcia feia molts anys que volia aparèixer al Generació Digital, i per fi que ho he aconseguit. No, i també, bueno, doncs, també sóc un dels tres comissaris de l'Expo i, i tinc moltes ganes que vingueu a veure-la i conèixer les vostres impressions. Molt bé, el Palau Robert, per la gent que conegui, hi ha dues plantes, està a la planta de dalt, eh, diguésim? Exactament, la planta de dades és tota la planta més gran del Palau Robert, és un espai considerable, quan vingueu eh, es pot veure més o menys ràpid, però veniu amb temps perquè, perquè us podeu estar bastanta estona. Molt bé, doncs anem-hi, uh, està claríssim l'entrada, uh, i cortines negres, i anem a veure què és el que veiem en un bon principi. L'entrada ja promet, no direm que hi ha, però l'entrada ja promet. Molt bé, a més, uh, va variant el color... Sí, sí. És, una, és com un túnel de, de llum, no? uh, la intenció és que entris dintre el món del videojoc d'alguna manera no? que, que hi ha també el so que s'està captant, té, transporta una mica uh, fins i tot el, el so d'una Playstation en el menú no? segur que molts ho recordarà i és una entrada una mica sensorial a tot el que vindrà i ara més endavant veureu també alguna idea ja molt important que volem deixar al visitant Doncs entrem? Vinga, efectivament eh? sembla doncs, el menú en el qual tu quan entres a l'inici de posar les teves dades la teva targeta de la crèdit, però aquí no fa falta eh? Aquí no cal, aquí... aquí és molt més fàcil l'entrada Exacte, i què és el que trobem aquí? Bé, bueno, de fet és un text què, què és el que posa? Aquí diu, tots els videojocs que veuràs en aquesta exposició s'han fet a Catalunya D'acord, perquè aquesta és, una, és un dels temes importants, eh, que moltes vegades parlem la importància que té Catalunya com a pol de, de tot el tema del videojoc i, efectivament, eh, no sé si teníeu por d'omplir una exposició eh, així, eh, en un principi. Quan la vam començar a fer no tenien por perquè avui dia ja és possible fer això, però si haguéssim fet aquesta exposició, si s'hagués muntat fa 10 anys, potser hauria costat més, però avui per sort eh, és més fàcil. De fet, només entrar en aquesta introducció veureu un munt de pantalles, amb una quarantena de pantalles, tot videojocs diferents, perquè el que es busca és donar aquest impacte, no? de dir, uau, tot això és el que veurem a continuació? Aquesta és la idea. L'impacte visual i tecnològic és potent, eh? és com, eh, no, no, no diríem com un videojoc, però està com a l'alçada, no? Sí, sí, uh, el, per això deia que promet l'Expo, perquè um, crec que és una cosa uh, totalment sensitiu, no? O sigui, segurament pots llegir molta informació, però ja t'entra pels ulls d'una manera molt bèstia. La veritat és que l'entrada ja és, és molt xula. Us heu trobat? Um, uh, ara aquí estem veient uh, molts videojocs, però molts, uh, desenes, uh, tots ells fets a Catalunya, és correcte? Uh, no teniu la por de vegades que vingui algú i digui oh, si falta el meu, uh, heu tingut en compte tot, tot això? Sí, i tant de fet, al final de l'exposició tenim un interactiu on apareixen tots els estudis catalans que estan en actiu i hem intentat que al llarg del recorregut apareguin el màxim possible d'exponents catalans no? del videojoc. Clar que no és possible que sorti tothom, i sempre teníem aquesta por, doncs, home, sap greu que si parla del videojoc a Catalunya no hi sigui el teu videojoc, no? Per això l'interactiu del final compensa una mica que es pot veure tothom, tothom reflectit. Molt bé, doncs continuem. Hi ha una altra uh, cortina negra i anem a una zona molt més... Uh... Amb molta més llum eh, i on eh, podem veure eh, de fet eh, eh, intueixo que és una zona eh, d'art eh, de tot tipus no? so disseny etc etc perquè al final el videojoc el eh, nosaltres ho tenim claríssim, que és un art que és cultura, però fer aquesta pedagogia és important, no? Sí, correcte de fet tota l'exposició segueix una lògica i el primer pas eh, volíem anar a la cosa més bàsica, és a dir al procés més artesanal de fer un videojoc i a representar-hi tots els perfils professionals perquè els visitants poguessin fer-se la idea de tota la feinada que hi ha al darrere, és a dir, nosaltres només veiem el videojoc que ja funciona perfectament, però darrere hi ha un guionista, hi ha un il·lustrador hi ha un animador, hi ha un programador tot, tota aquesta gent en aquesta primera la sala dels oficis és el que hem volgut que te'n puguis fer una idea de, de com treballen i quin és el resultat de la seva feina eh, ali. Entenem doncs, que el públic a qui aneu adreçats és bastant general, no? és, pot ser familiar pot ser estudiants, una miqueta en embarca doncs, totes les, totes les, les edats no? diguem-ne Sí, podríem dir que és una exposició que està pensada per a tots els públics eh, i també té un punt pedagògic per a tota aquella gent que no ha entrat mai en contacte amb l'univers del videojoc perquè pugui fer-se la idea de com funciona la indústria, és a dir, el que hi ha a, a, a, la, a, la, a la cambra del darrere del videojoc perquè hi ha moltíssimes, ja m'estic pensant, eh? pares, mares, amb nens, nenes, que potser encara no tinguin clar què estudiar, que potser saben dibuixar moltíssim i que són en compte que dedicar-se al món del videojoc no només és programació, no només és fer Twitch i jugar a jocs, sinó que moltes coses creatives que potser tenen dins, no? Sí, aquí és on es veu tota la feina que hi ha al darrere i també les sortides laborals, que potser és el que els pares estan més preocupats, i el que volem és que tothom descobreixi el videojoc amb els seus diversos àmbits o els seus diversos punts de lectura. No? O sigui, ho veus més des del punt de vista econòmic, més des de la cultura, des de l'art, reivindicar com a, com a creació artística, Evidentment, també tenim moltíssimes altres sortides laborals que no són estrictament crear el videojoc, sinó tot el que l'envolta. Això ho veurem una mica més endavant. Però sí, sí, és, és un nivell de lectura eh, que es pot adaptar a cada, eh, cada visitant. No? Si, si, si t'interessa molt, si t'interessa poc, volem que tothom descobreixi el videojoc i el videojoc fet a Catalunya. Molt bé, doncs continuem. Veig és molt curiós una, una zona... A veure, com en definiríem això, Eli? Doncs és una mena de tubo, no?, una mica metàl·lic, eh, en què entres a dins, poses al cap a dins i realment no sé què hi ha. Això és so perquè al final també hi ha enginers de so o persones que treballen al so perquè hi ha videojoc, no? Total, per, per submergir-te dintre de les diferents ambientacions, doncs, hi ha unes campanes on pots sentir doncs, diferents paisatges sonors que hem, hem fet un petit muntatge i, i si tanques el so i fins i tot et fas la idea de uau, la importància que té el so per, eh, per transportar-te a qualsevol tipus de món virtual. A banda, comentar una cosa, cadascun dels oficis que hi ha dintre estan a, tenen un exemple interactiu tenen una explicació i tenen una persona real. O sigui que si veniu podreu doncs, veure doncs, l'experiència directa de, de professionals en actiu que, que pertanyen a la indústria i, i també la, el factor que et més humà és una cosa que volíem potenciar bastant. De fet, és una, és una habitació molt gran amb la qual, quan hem entrat Eli abans, que ens hem colat, hem dit, home, farem fotos per, per tenir contactes que no hem fet, però hi ha molta gent que coneixem i que han vingut al programa. Eh? Nosaltres sí, perquè amb els anys que fa que fem el programa ja més o menys ens sonen bastant els noms que hem vist aquí, però em pregunto jo també si és un lloc pensat per fer contactes, no? o, si, o, o, per, o com a mínim tenir gent de referència, que això també va molt bé, a, a part de saber les professions, tenir gent de referència per saber cap a on tirar. I tant, i tant claríssim. Veig eh, tecnològicament pantalles eh, diferents, de diferents tipus. Eh, ara eh, esteu eh, davant d'una, que és com semitransparent, i per favor, és a dir, estàs movent i un, eh, una espècie de, de, de personatge virtual... Uh, que semblen aquells que quan pintes uh, que, que mous les articulacions doncs es posa exactament en la posició que tu uh, estàs, estàs fent que hi ha una càmera, no? Uh, sí, hi ha una càmera que detecta el moviment del cos i d'aquesta manera el personatge virtual va seguint tots els teus moviments això és un exemple més no, de com nosaltres hem volgut a través d'una experiència simbòlica explicar el que fa després el professional en l'estudi per, per fer el videojoc final és que coneixem bastant el que seria la indústria, per exemple el cinema i to a uh, tots els seus sectors que intervenen. i en canvi, el videojoc no s'allunya tant no, al final de, de, dels departaments que pot tenir, però no els coneixem. No els coneixem. I és una molt bona manera de, de conèixer aquestes diferents feines no, que fa el desenvolupament d'un videojoc. Sí, Les diferents parts i al final veurem el, el, el resultat final. És l'objectiu. No, eh? Atenció a la següent. que Teniu aquí teniu una mena de joc de plataformes. Uh -huh que està fet amb una mena de maqueta, en volums, sobre la qual es projecta un, un personatge que van fent una sèrie d'aventures, doncs, per entendre'ns. Espectacular. Sí. Llavors, clar, tu ho veus eh, com si fos un joc gairebé real, no? amb tres dimensions, i vas veient una mica... Unes diverses Agafa una clau, salta un pont, eh, puja per una escala... Eh... És que ara estic pensant, eh, al final te n'adones que no cal que un videojoc estigui una pantalla... Uh, estic veient que potser una persona que li agradi tot el tema i que ha estudiat tot el tema de jo que sé. Dels, ara no sortirà d'arquitectura Donc pugui combinar-ho fent, fent un joc, uh, això és espectacular qui, qui, qui ha fet això? Bé, tenim un especialista en videomàpings i com dèiem era la idea de mostrar què fa un dissenyador de jocs uh, estàvem parlant d'artistes visuals, d'animació de so, això més o menys Eh, ens sona al cinema també però un dissenyador de, de joc és a dir, de l'experiència de joc les mecàniques, eh, les dinàmiques això és el llenguatge purament del videojoc i bé, no només del videojoc del joc, uh -huh. però evidentment el fet de que sigui un videojoc doncs fa que creïs totes les plataformes en aquest cas, o tots els reptes tots els enemics, tots els ítems tots aquests elements que tenim molt molt integrats, però que potser doncs, no, no ens hem parat a pensar qui és l'artífex de, de tot això. En aquest sector hi ha una figura que es dediqui exactament a això, a pensar quines són les dinàmiques i qui, què és la mecànica és la millor per cada joc, etc. o no això en el mateix equip ja entre tots s'organitza? Hem de tenir en compte que cada estudi té el seu equip que a vegades eh, comparteixen o es distribueixen moltes de les tasques però com a tal sí que existeix la figura del dissenyador que és la, la, que de, dirigeix d'alguna manera el videojoc perquè és el més essencial abans de començar a donar-li tota la capa de gràfics, de sons tota, tot el que seria la narrativa primer de tot necessites pensar l'experiència, què pots fer o sigui, si pots saltar molt, pots saltar poc eh, que, quin tipus de reptes s'està plantejant, això és el més bàsic aleshores el dissenyador és la figura capdalt de la producció de videojocs, que llavors es pot subdividir entre el dissenyador de nivells, que és el que crea pròpiament els escenaris, pensa que aquí hi haurà un pont, aquí hi haurà un riu, o el, els dissenyadors ja també més concrets de, jo què sé, el, per exemple, si és un joc de rol, té moltíssimes capes, no? doncs la part narrativa pot ser una, una branca del disseny que necessita un, un o més d'un especialista, o si has de pensar el sistema de pujar de, de nivell del personatge, eh, si, si es, com es distribueix aquest àlvar d'habilitats, tot això també a vegades requereix els seus propis especialistes. Si sí, em permets afegir una cosa, en aquesta sala hem representat un seguit d'arquetips, però això no vol dir que cada estudi tingui unes dinàmiques pròpies, que tots aquests rols els faci una única persona, que no, no tinguin un dissenyador de so i que la mateixa persona que, que és il·lustrador també... És a dir, que aquí mostrem uns perfils, però sí que cada estudi és flexible, igual que pot passar al cinema, que, que, que el mateix director sigui el que, el que dirigeix la càmera o que, o, bé, que sigui una altra persona. Suposo que dependrà també de lo gran que sigui l'estudi, no? Si tens molts de recursos, doncs podràs tenir més personal, és a dir, n'hi ha molts d'estudis de, que són petitets i suposo que no es poden permetre tenir una figura per cada cosa. O fins i tot els casos que aquí n'hi ha d'algun desenvolupadors que fan tot ells sols i que de vegades agafa la música potser de llibreria o qualsevol altra cosa. Molt bé, doncs continuem? Vinga, continuem. Eh, programació, eh? A més, les pantalles són tàctils, eh, Albert? Sí, la majoria són tàctils. Aquí tenim doncs, el testimoni d'una programadora, la Cristina, la Cristina Gil, que ens ha introdueix en la programació. Hem conegut la programació i ara interactuem una mica alterant les lleis físiques d'una sèrie de, de pilotes de futbol i de bàsquet i també d'un ninot que apareix aquí. Podem alterar la tracció magnètica, podem alterar la gravetat. Eh, hi, ha una, hi ha una aigua, també l'escenari, podem pujar o baixar el nivell de l'aigua. Eh, el rebot... És una mica jugar i fer-te la idea de forma interactiva i més o menys graciosa de, del que fa un programador, perquè, clar, és com ho expliques en tres minuts i que algú pugui interactuar o canviar les coses. Doncs aquesta és la, la idea que se'ns va ocórrer. Jugar, una Molt mica. Bé. Molt bé. Vindran a l'escola? Teniu pensat si vindran a l'escola? Sí, a veure, no sabem exactament totes les que vindran, però lògicament és un lloc perfecte per venir a fer una classe i, i almenys sabem que vindran algunes classes concretes, més que d'escoles, de universitats. Oh, perquè també se'n parla, eh? el tema... bueno, no sé si hi arribarem, del tema d'universitats. Què ens vols explicar? La, la part del guió és bastant curiosa, perquè hi ha una mena d'història força divertida que l'ha escrit Joan i que, i que és... Bueno, és, és... Ja ha diferents finals. En un videojoc no és com una pel·lícula on aquí pots tu eh, seguir una història molt curta i eh, fixeu-vos, no? et desperta l'alarma de les 8. Avui tens una entrevista de feina que et pot canviar la vida. Ja fa dies que l'estàs preparant i t'acompanyarà un currículum brillant. Tot anirà bé. Llavors, a, a partir d'aquest plantejament t'ho has de triar si vols dormir 5 minuts més o si vols despertar-te al moment. I molt bé. Una petita història divertida Uh, que et permet doncs, veure com els guions de videojocs són interactius. Molt bé. Acaba de, uh, el Joan acaba de, de posar a dormir 5 minuts més, que és el que hauria fet, perquè al final dius, és el pitjor, però potser vas més descansat i diràs les coses més interessants. No, no? Per això el que has de fer és posar-te al despertador sempre 5 minuts abans o 10, <ríe> perquè tu saps perfectament que el pararàs i seguiràs dormint. Exacte, exacte. Aquí també veiem el tema de la formació de, de, de videojocs, de les escoles que en aquests moments hi on pots estudiar, imagino, graus uh, diferents o darrerament també s'està parlant que formació professional, que també eh, s'hi està ficant, cosa que està molt bé, i, i bé, eh, Barcelona, Mataró, Girona, Vic, Lleida, Terrassa, Reus, i segur que això anirà creixent cada, cada any més. Sí, sí, sí. De fet... Sí, ja, ja, ja eh, el mapa, doncs, els diferents eh, llocs on pots estudiar videojocs, Uh, sí que hi ha una concentració molt gran, és bona en el gràfic a Barcelona, però per sort s'està distribuint una mica, s'està començant a distribuir des de fa uns anys al llarg del territori. Molt bé, portem 18 minuts uh, de passeig, eh? Què et sembla l'ambient? vull preguntar. A mi m'agrada molt. És que uh, es podrien dir moltes coses de la llum, uh, per exemple, aquesta cortina. Aquesta cortina sembla extreta de la NASA, eh? Una mica? Hem és amb, amb la pel·li ET. Sí també <ríe> és, és una expo que et permet fer des d'una pel·lícula de por de, fins a una pel·lícula de riure. Ho permet tot. Molt bé. No, no, en aquest sentit es veu que, que està molt cuidada, eh? molt cuiidada. jo sé que és difícil fer una expo. És com fer un videojoc. És una, sí? És una tasca completament coral. Ens hem trobat els tres comissaris, ha participat aquí doncs, el departament de museografia de l'Ixern Serra i el seu equip, el de, bueno, un equip de videomàpings, un equip de producció audiovisual per fer els vídeos que ara veurem, un equip de disseny gràfic, un equip... Bé, un munt d'equips de, de, que trobareu també, si teniu curiositat, sobre qui ha fet qui en els crèdits de l'exposició, evidentment i, i que podrem estar estona, eh? perquè que hi ha molts petits elements també doncs, les dades de, del llibre blanc, i ara si us sembla, podem parlar de la sala on estem ara, que és una sala on hem presentat eh, els perfils professionals i ara veiem les empreses mm -hmm. ara ens centrem en les empreses i bàsicament eh, en el món del videojoc i també a Catalunya hi ha dos tipus d'empreses, empreses petites i empreses grans hem anat a la casa directament de l'empresa Mango Protocol, coneguda de generació digital. Hem anat a casa seva perquè actualment estan treballant des de casa des de la pandèmia. I també hem anat a les oficines d'Ubisoft Barcelona i tenim un contrast molt gran entre un estudi de tres persones i un estudi de 300.000 persones. Llavors, clar, clar, aquí el visitant podrà veure el contrast de com, com és Ubisoft Barcelona per dins, com és aquesta empresa, com treballen, quants ordinadors tenen? Molts ordinadors. Eh, I el contrast amb Mango Protocol, no? que són experiències més petites, més casolanes, però, escolta, eh, al final eh, no hi ha ni un joc millor o pitjor, o sigui, és el que t'atreu més i és el que intentem reflectir. Uh, amb empreses com Ubisoft, aquestes estan grans, us trobeu, com nosaltres ens trobem, que som més, molt més reàcies a donar informació, a que, diguem, a que diguin els ordinadors que hi hagi o en quin programari treballen, jo m'ho he trobat molt eh, com a periodista, uh, i que és molt diferent, molt diferent a les empreses indis. Sí, sí, és totalment diferent, només entrar allà la seguretat és com si estigués entrant al Pentàgon, i tot, tot està molt, molt, molt controlat, què pot sortir, que no, tot s'ha de demanar permís. Clar, no té res a veure amb anar a casa directament de Banco Protocol no? I, i estar allà amb ells a la sala d'estar. Són dos formes eh, de, de fer videojocs que són reals. Però són, entenc que són dos formes diferents i que no té per què ser que es comença amb un estudi petit per fer-se gran, no? perquè Ubisoft al final ha estat això, va començar a petit i ara és gran. Per, perdona, explica, ja ho has explicat moltes vegades, a la teva primera empresa on vas treballar? A Ubisoft, <laughs> quan era molt petita. Sí, sí, hi havia molt poques persones a Sant Cugat i jo vaig anar allà de molt joveneta a través d'una TTFE d'administrativa i allà em vaig plantar. Vull dir que no vaig haver de passar cap control de seguretat ni res. Ara, avui en dia, seria impossible. Possible. Sí, sí, sí, és l'anècdota. Al final, la vida m'ha acabat portant no, en aquest, aquest món. I el que cometes és això, no? que grans o petites... Que no ha de, suposo que no és el procés natural, és comencem sent petits i després ens fem grans. Suposo que n'hi deu haver molts que sí, però entenc que les empreses petites o estudis petits, en molts casos, també decideixen no, quedar-se com a petita empresa i gestionar-ho de manera més casolana, entre cometes. La, la, la mateixa sala on esteu, si vull, està pensada perquè hi hagi dos models molt contraposats. En cap cas, la, la, el que es vol dir que només existeixen aquests dos models sinó que són els dos extrems de tot un espectre de dimensions i de nombre de personal i de recursos que existeix. Llavors, perquè et puguis fer la idea de tot el que hi ha al mig necessitem parlar dels dos extrems. Llavors, en els mateixos vídeos que pot veure aquí l'espectador s'adonarà que les dinàmiques de treball són molt diferents a cada, a cada, a cada tipologia d'empresa. Fantàstic. Uh, com dèieu a, a l'altra la, part i a les dades les dades que surten aquest llibre blanc que ho mirem cada any, que són aquestes dades que a mi m'aborreixen personalment, i ho he dit moltes vegades per antena, però que està molt bé, que pots fer una idea de com va creixent cadascuna de les coses, eh, com per exemple l'ús del català en els videojocs, etc etcètera. etcètera. Eh, I això està bé també resumir-ho, perquè moltes vegades això, totes aquestes dades es queda eh, a la, o el periodista o, o, o, poc, o, o, o la gent de la indústria, no? Sí, sí, tu ho dit, és un resum. Sí. És un resum del llibre blanc, bàsicament, i jo penso que fent una passejada d'un parell de minuts et, et fas una panoràmica global de la indústria, perquè hem anat a buscar casos molt concrets, per exemple l'ús del català en els videojocs fets a Catalunya eh, quin és el mercat on es compren més videojocs catalans, per quina plataforma surten més els jocs catalans spoiler per ordinador eh, previsions de creixement la distribució entre homes i dones dintre de la indústria eh, també la distribució al llarg del territori no? quantes empreses doncs, a Barcelona es concentra en la majoria i en aquesta edat reflecteix, no? Molt bé. Eh, és, tot amb molts gràfics perquè sigui el més amet possible, també. Perquè sí que és veritat que el document aquell cada vegada que arriba dius, m'hora meva, sí, sí, sí. 30 pàgines d'informació. Molt bé, doncs eh, jo, us, ens animem a, a fer un canvi de, de sala amb aquesta cortina. Mireu, aquí jo eh, no explicaria gaire què és el que hi ha, d'acord? I eh, expliquem una miqueta, a eh, Eli, que és el que ens... Eh, que, o sigui, que ens arriben al cos eh, veient, oh, veient això. És que... Jo crec que ho has resumit ja amb el teu... Oh, sí, sí. És un lloc espectacular. Um, clar, és difícil explicar-ho sense explicar-ho, però entres dins d'un món que que no sabria com definir, però que, que, que canvies totalment de planeta entrant aquí dins. No s'acaba, no s'acaba tot el que veus. A mi això em recorda molt una vegada que vaig anar a un eh, museu d'art contemporani, eh, que el vaig veure a Amsterdam i vaig veure un artista que feia, els anys 60, una cosa molt semblant a la que estem veient, però sense doncs, el tema digital eh, que, que, que estem veient. I em transporta. Jo aquí, Albert, eh, vindria, no sé, eh, veniu sovint aquí vosaltres o no? Doncs a partir d'avui haurem de venir bastant, però no hi ha problema, perquè és molt maco. És una instal·lació que és un vídeo de 12 minuts, on veurem un total de nou videojocs catalans que destaquen pel seu valor artístic i eh, el disseny artístic, sobretot, i també sonor, eh? la música també és un element molt important. Molt bé. Llavors, en Gerard Cortés que és un realitzador audiovisual un artista visual, ha fet aquests vídeos capturant ell mateix el gameplay molt bé. perquè no és agafar un trailer de l'Assassin's Creed uh, 3 Remastered, no, o de l'Aragami que estem veient ara, sí. sinó és capturar unes escenes concretes que tampoc siguin, que tampoc siguin com un maleig no et posis allà a repartir sinó que sigui abocador la paraula és que sigui abocador És el, el mateix de l'univers G8CO que va venir al vostre programa sí, sí, sí. sí, i a més ja he vist a xarxes que estava molt content i la veritat és que, bé, no donem detalls, veniu per veure això perquè crec que és únic, absolutament, i això no ho pots tenir a casa. No, ni molt menys. A part de, de nivell visual és superpotent, el so també està molt ben calibrat, diguem-ne, i, i sí que és una experiència brutal. És com el cor de l'expo. Eh, no sé, cada expo deu tenir, deu tenir com un centre eh, potent, i aquest està molt, molt clar, Felicitats sinceres, eh? No, no, no, la idea era aquesta submergir al visitant. O sigui, fins ara hem fet la teoria. Sí, sí. Hem fet la teoria, m'ha explicat el videojoc i ara toca entrar dintre del videojoc. I entrar dins dels sentiments, i sí. entrar dins de com ens pot afectar sí. aquest videojoc. Ei, eh? s'ha trencat la pantalla, què passa? Boníssim. Ah, no. Què és això? Hòstia, us han hackejat. Ens han hackejat en directe. És broma. Home, el Narita, boi. Ai, ara he dit una, he dit una dada. La sala es torna boja. Ah, i ara entrem en... En el joc de mòbil. Eh? Aquí, Eli, aquí aquest t'agradarà, eh? el joc del mòbil, que tu jugues a, mòbil, a un joc de mòbil cada setmana. Aquesta, aquesta sala està feta per mi, oi, Albert? Sí, sí, sí, molts d'ells els coneixeràs segur, perquè els has jugat. I si no, pots agafar idees per futures seccions. Molt bé, doncs entrem. A aquesta sala és espectacular, perquè el que veiem és, és força fosca, i estem veient eh, doncs, com molts mòbils grans que són còmodes de veure amb jocs i amb informació de, eh, doncs de la part del, del mòbil, una part importantíssima del joc i que, de fet, conec molta gent que només juga a videojocs de mòbil. Eh, no sé si vosaltres si sí coneixeu alguns que només juguen a videojocs de mòbil, però jo en, en tinc uns quants al cap. Sí, tant. i a més, eh, és curiós perquè moltes vegades la gent que juga mòbil no es, no es considera videojugadora. I, I sí, està jugant un videojoc i a més aquesta sala la, la, la tenim aquí perquè és una de les parts més importants de la indústria catalana el mòbil i això, l'estètica és semblant a la de la sala anterior però volia, volia crear al museògraf la sensació d'un arbre un arbre de mòbils i donar aquesta sensació de que tothom té mòbil i per això hi ha tot un arbre tot una, una infinitat de mòbils que es van reflexant Uh, banda i banda. Les empreses que fan aquests videojocs per mòbil, només fan videojocs per mòbil o, o, o, o els hi és igual, és a dir um, o són especialitzats, no? No ho sé. Jo deu haver-hi quasi coses de tot tipus? Sí, mira, hi ha dos fenòmens en això. O sigui, actualment la majoria d'empreses de mòbil són especialitzades en mòbil i són les grans empreses de Catalunya. Però eh, abans eh, venim d'un d'uns canvis importants que aquí s'expliquen una mica. S'ha canviat la manera de fer jocs i actualment pels estudis petits ja no surt a compte fer jocs de mòbil perquè necessites un equip enorme i un pressupost bestial per poder comercialitzar-los en un entorn on hi ha una competència Aleshores, Si bé abans els estudis petits feien indistintament jocs per mòbil o per ordinador o consola ara és eh, els estudis petits sobretot fan per consola i ordinador i les grans empreses, bàsicament, per mòbil. És o sigui, a que s'ha polaritzat una mica en aquest sentit. Superinteressant. A més, el xocs de mòbil pot ser que necessitin més actualitzacions i més premis i més coses d'aquestes que deuen costar molts diners, no això? Exacte, exacte. Necessita tot un equip de màrqueting potentíssim, aquí també ho expliquem, el model de negoci free-to-play és el, el que impera i també genera una necessitat important de, eh, no només sinó mantenir-lo viu i fidelitzar el jugador. Això, fins i tot, comporta que a vegades el disseny mateix del joc estigui una mica compromès per aquesta necessitat d'atrapar el jugador. I aquí fem una mica la nota crítica en què hi ha certa polèmica, com bé sabreu, que alguns jocs... Eh, arriben a fer-se molt addictius en quant a les recompenses, a les monedes internes i tot això aleshores aquí en aquesta exposició no volíem tampoc eh, ni, ni deixar de ser crítics ni tampoc voler entrar-hi massa perquè aquí també és un tema que té molt de psicologia i molt, molt d'ètica eh, però sí que en aquesta sala tenim una mica la dualitat entre grans jocs Reconeixi, uh, bueno, reconeixibles, que molta gent té al mòbil ja, com el Candy Crush mateix. No? Bueno, aquí no apareix exactament el Candy Crush, però sí que un altre joc similar de, del mateix estudi, que és King. Uh, I, per altra banda, hi ha jocs molt més uh, inesperats, com el Very Little Nightmares, que és l'adaptació a mòbil del famós joc indie Very, uh, perdó, Little Nightmares. Aleshores, sí que teniu una mica la, les dues coses, no? el, el joc de mòbil pagant i que té aquest enc encant indie i aquesta lògica que, que és bàsicament la mateixa que consola i el gran joc free to play. Molt bé. Aquí t'agafa idees, eh?, per jocs que has de jugar. Ja veus que m'he escapat a fer una volteta perquè he anat fent fotos i agafant idees. El que m'agrada molt de l'Expo és que, que barreja molt bé tota la part més visual i més d'exemple amb la informació, que tampoc no és una informació molt pesada, no? Està tot molt resumidet i molt bé i es fa molt a més d'anar veient i coneixent. Molt bé. Estem a la darrera part, oi? O sigui, això ja és les cortines de la sortida. Ah, queda una sala, perdoneu. Ah, sí, sí, és veritat, és veritat. Queda una sala que, que on podem veure, per cert, això típic de, de totes les expos de, dels crèdits, ah, espectacular els crèdits, eh, perquè hi ha, Bé, aquí hi ha molts contactes, molts, molts correus electrònics, aquí hi ha, eh, i, i moltes trucades. I tant. Al, alguna, alguns fils de correu, això us ho pot explicar molt Albert, han arribat als 80 correus a més. Així que, si darrere una exposició hi ha molta part de, de coordinar i una petita part de després executar. Tenim una pantalla eh, fantàstica amb la qual podem veure en català, espanyol i anglès eh, eh, podem consultar, per exemple, un joc que ens vingui de gust jugar eh, i posar uns filtres. Eh, els filtres, per exemple, ostres, mira, vull eh, una empresa índia, donar un joc pel mòbil, eh, vull jugar eh, jocs familiars per al meu fill, etc. I llavors surt l'empresa que ho fa, o sigui, que fa aquests videojocs, això, això, això és boníssim, i uh, ens podem veure un vídeo de, per exemple, uh, doncs els seus darrers treballs. Uh, això està molt bé, això no només hauria d'estar a la vostra expo, eh? això hauria d'estar a la web. Sí, uh, penjaro perquè tothom pogués accedir. Al final, sobretot, és el... gran part d'aquesta informació prové del catàleg de les empreses de videojocs que fa el Departament de Cultura, i nosaltres hem ampliat una mica... Uh, perquè apareguessin una mica la totalitat d'empreses. I ha sigut una col·laboració molt, molt bona i gràcies al Departament de Cultura doncs, de poder utilitzar aquesta informació i poder-la ampliar per l Expo. Fantàstic, això m'agrada molt. I després hi una pantalla uh, um, que, que, de fet, aquesta, aquesta habitació és una mica les comunitats, és a dir, les fires que hi ha, uh, els mitjans de comunicació que es dediquen a parlar de videojocs, els streamers que juguen cada dia... És un exemple de que no només hi ha gent que fa videojocs, sinó que gent que els gaudeix, gent que fa exposicions com vosaltres, o, o jo que sé, doncs fires perquè puguem jugar o perquè puguem fer. No? I és una pantalla on es van veient una mica els exemples. No? Sí, aquí hem fet un esforç d'incloure un munt de fenòmens que, com bé has dit, són bastant diversos. I, i si bé hi molta part que és de pur uh, aficionat o de, de, simplement de compartir aquest gaudi, uh, també hi ha uh, professions, és a dir, els streamers uh, moltes vegades són semiprofessionals o directament ja professionalitzats. El mateix es pot dir de, de, dels periodistes, evidentment, que tot i la precarietat, doncs sempre hi ha uh, sorties laborals per a aquest uh, àmbit i, un, i potser també periodistes però bastant diferents són els de esports i, i els que organitzen tots els eSports vull dir, és una indústria paral·lela no, no forma part de la indústria del videojoc per se, però sí que forma part de l'ecosistema i aquí, en aquesta sala expliquem tot el que hi ha al voltant del videojoc, tot el que eh, aquest sistema cultural està aportant a Catalunya com estan creixent totes aquestes iniciatives i evidentment com eh, podeu veure aquí davant també hi ha un espai on poder jugar molts dels jocs que, que hem vist durant l'exposició, perquè el joc s'ha de compartir, s'ha de gaudir i és el que genera aquestes comunitats i aquesta conversa al voltant. De fet, eh, és una de les darreres parts, Noeli, Que és do, tres pantalles, un lloc on pots seure i jugar, i bé, eh, veig que hi ha Nintendo Switch, Nintendo Switch, eh? la, són els, els, eh, les consoles que hi ha, i pots jugar de forma gratuïta? Estem parlant? Sí, no, no 25 pessetes cada... Wow. No. Vigileu. Vigileu que no vingui gent directament a aquesta part de l'Expo, eh? No, hi ha, hi ha cinc, en aquest moment hi ha 5 estacions de joc de Nintendo Switch, com bé deies ara, i cadascuna té 5 jocs diferents. Wow. Això potser es va ampliant, a veure quins... Eh, podem afegir, però de moment tenim aquesta selecció són, de fet tota l'exposició són jocs més o menys catalans recents, dels darrers dos anys i perquè també se centra molt en l'actualitat aquí trobareu també per jugar amb multijugador com deia ara el Marc, o sigui, jocs d'esports jocs d'aventura, una mica molts dels jocs que apareixen a l'expo i alguns que no han pogut aparèixer també es poden jugar aquí, en aquesta part Molt bé, per últim, us vull preguntar, ara estaves dient que això, es, aquesta exposició està fins a, al mes de setembre Uh, us vindreu i mirareu què és el que funciona o el que ara deies no? de que potser posarem més jocs per si en un Um, no sé, uh, serà una exposició viva en la qual pugueu fer algun canvi o alguna cosa així? Sí, de fet està previst anar adaptant-la en funció de, per exemple, les estacions de joc veure com la gent es relaciona amb les estacions de joc i en funció d'això adaptar-les és a dir, sí que se'ns ha ofert la possibilitat d'anar ajustant cosetes a mida que avança i jo crec que també és important remarcar que hi haurà un seguit d'activitats que no seran les habituals al voltant de les exposicions que, que li donaran un interès especial i una continuïtat al llarg dels mesos encara no us podem dir quines són, però sí que us podem que seran molt relacionades amb el món del videojoc i amb els formats del món del videojoc. Hi haurà llibre o, o sí o, sí també? En principi sí, això seguint l'analogia del videojoc seran els DLCs de, de tota l'exposició i esperem que hi hagi un, un llibre que a més no sigui simplement el que hi ha aquí, sinó intentarem ampliar-lo una mica també si podem. I això que deiem les activitats i pot ser alguna sorpresa més. Ho recomanem, no, Eli? Moltíssim. I, de fet, pel que expliquen, recomanem venir un dia i potser venir d'aquí un parell de mesos un altre cop per veure com ha evolucionat no? una miqueta l'Expo. És molt interessant, la veritat. Felicitats als tres, de veritat, i a tota la gent que ha col·laborat. I, sobretot, gràcies per aquest temps que ens heu permès parlar d'aquesta exposició perquè els nostres oients ho puguin escoltar. Molta sort. Gràcies a vosaltres. Gràcies.